Miljoner människors bödel, den tyske före detta SS-officeren Adolf Eichmann, möter den 31 maj samma öde som han skickats så många andra till. Han avrättas i Israel efter att två år tidigare ha kidnappats av israeliska agenter i sitt jämställd i Argentina och efter att ha ställts inför domstol och dömts för brott mot det judiska folket och mot mänskligheten. När Israels högsta domstol fastställer domen sker det inför en fullsatt rättssal. Eichmann själv hade minuterna innan förts in i sin beryktade skottsäkra glasbur. Han var klädd i samma kostym som han burit under hela processen. Framför honom låg som vanligt dokument och anteckningsblock. Då utslaget lästes upp gjorde han då och då som vanligt små korta notiser. Annars höll han blicken lite riktad mot domarbordet. Han var blek, inte särskilt spänd. Men då och då bröts uttryckslösheten av nervösa ryckningar i det skarpskuna ansiktet. Reichman hade baserat sitt överklagande på formella argument. Han har bestridit rättens kompetens, han har vänt sig mot det sätt på vilket han bortrövats från Argentina och han har vidhållit beskrivningen av sig själv som en obetydlig kugge i det förintelsemaskineri som nazismen byggt upp. Han utförde uteslutande order utfärdade av en stat vars suveränitet ingen satt ifråga då orderna gavs. Eichmanns skuld i samband med det nästan totala utrotandet av den europeiska judenheten under nazismen hade underrätten fastslagit efter en flera månaders lång process och på grundval av över hundra vittnen och betydligt mer än tusen dokument. Rätten säger sig vara medveten om att dödsdomen mot Eichmann måste te sig svag och färglös mot bakgrunden av de ohyggliga lidanden han tillfogat sina offer. Men det har inte kunnat hindra domstolen att utöva sin plikt att i enlighet med den första paragrafen i den israeliska lagen om bestraffning av nazister och nazisters medhjälpare slutgiltigt döma Eichmann till döden genom hängning. Göran Byttner om domen. Och avrättningen dröjer bara några dagar. Bo Sigheden berättar om den. Eichmanns döda kropp kremerades och askan spreds för i vinden från en israelisk kustbevakningsbåt. Det skedde klockan 04.35 på morgonen. Två minuter före midnatt hade Eichmann förklarats död av läkarna. I det sista var Eichmann trotsig och bland det sista han yttrade var Länge leve Tyskland, länge leve Argentina, länge leve Österrike. Jag hade att lyga krigets lagar och min fana. Jag är redo.